Просвистіла канчуками, спливла стогоном полонених і щезла за пагорбами. Проте гамір не вщухав. Схоже, Швайка мав рацію. Саїд Мурза зі своїм загоном зупинився на відпочинок. – Не зараз, хлопці, не зараз, – отримував зуб найнетерплячіших. От відпустять коней та ляжуть спати отоді саме час. Твоя правда. погодився дід Кіпчик. Він, хоча й жалівся перед походом, що важкувато йому вже ставати до бою, проте міцно ще тримав у руці свою шаблю, таку старезну, як, мабуть, і він сам. Грицика з саньком не було серед кінних. Дід Потурив їх з коня й сам усівся на нього. Поруч з дідом завмер Демко Манюня. Хоча й стояв піший, усе ж головою майже рівнявся з дідом. Обіпершись підборіддям на свою ковану добню, він мовчки спостерігав за татарськими роз'їздами у просвіті між дерев. Тим часом Вервезуб скликав десятників та сотників і почав роздавати накази. «Ти зі своїми хлопцями рушиш до табунів», наказав він Василеві Байлемо. «Знімеш сторожу, і попаски, щоб не помітили, переженеш сотні зо три сюди, інших жени у бік плавнів. Зумієш?» «Постараюся», відказав Василь. З десяток хлопців зачаяться під кінськими животами і наблизя до сторожі. А там головне, щоб ніхто з татарів не писнув. «Писнув? голову здійму, посуворішав Вервезуб. Зрозумів? Та чого там незрозумілого, відказав Василь і рушив до своєї сотні. Вервезуб провів його поглядом і повів далі. Ти, мацику, Відбери з десяток братчиків, і як стемніє, спробуєш пробратися до полонених. Роздаси їм ножі. Хай розріжуть пута, а як тільки завариться каша, нехай тікають у бік Дніпра. Нічого їм свої шиї задурно підставляти під шаблі. То як, упорайся? Хто зна, ухильно відказав Мацик, мало хлопців даєш. Сам знаю, що біля полонених сторожа завжди пильніша, ніж деінде. Щоб не водовелося у бійку встрягати, я тебе встрягну, сказав Вервезуб, а хлопців не дам, вони тут потрібніші. Так, тепер залишилося найголовніше зняти вартових бодай навпроти нашого пагорба. Як гадаєш, Пилипе, кого послати? звернувся він до швайки. Та ж мене й пошли, відказав той. Я вже й братчиків добрих підібрав. Ну, дивися ж, друже, не підведи, прохально мовив вервезуб і звернувся до інших. А ви чекайте мого знаку. Ну, Грицький з звісно, отиралися межи сотників. Почувши останні вирвезубові слова, відійшли у бік. Грицику, давай попросимося до швайки, гарячково прошепотів сенько. Давай, га? Нічого не вийде, сумно відказав Грицик. Прожене він нас. Там, окрім усього, ще й сила потрібна. А ми з тобою, сеньку, ще мало каші їли. Санько промовчав. А тож, Грицик має рацію. Їхніх сил для того, щоб упоратися з дужими вартовими, замало. І з Василем не варто йти, розмірковував Грицик. Досторожі він, звісно, нас не підпустить. А як зніме її, то скаже, женіть хлопці табуни до Дніпра. А ми тут і без вас упораємося. Еге ж, так воно і буде, зіткнув Сенько. Отже, лишається тільки Мацик. А він скаже те, що й інший. Ідіть, діти, геть і не плутайтеся під ногами. Це він може, згодився Грицик. Та ми його й просити не будемо. Як то не будемо? не зрозумів сенько. А так. Ми тихенько підемо за ними. Зрозумів? А там видно буде. Сенько подумав-подумав та й згодився. Справді, іншого виходу у них не було. Після цього друзі не відходили від Мацика та його товаришів ні на крок. Зрештою Мацик це зауважив дозріло дивлячись на хлопців, запитав, «А ви чого тут огинаєтесь? Хочете з нами йти? Не вийде!» «Та ні, ми просто так», – поспішливо заспокоїв його Грицик. Як стемніло, Мацик з товаришами рушили до болота, в обхід Ординського табору. Тут, за розрахунками Мацика, сторожі не було, а коли й була, то не така пильна, як на пагрубах. У таборі яскраво палали багаття, і це дало змогу швидко визначити, де саме знаходяться полонені. Але, на жаль, дістатися до них було неможливо. Татари розташували полонених на рівному, як долоня місці, біля них височив на коні кремезний татарин і сторожко озирався на всі боки. Трохи віддалік бованіли при мерехтливому світлі. Постаті його товаришів. До того ж трава у цьому місці була така рідка, що, здавалося, й миша не проскочить непоміченою. Мацикові товариші лежали у виямку і не зводили погляду з вартового. Їм здавалося, що вони лежать там вже цілу вічність, проте вартовий навіть не поворухнувся, лише водив головою туди-сюди, прислухаючись до кожного шелесту. «Сказився б ти йому!» – стиха вилаявся Мацик. «Що ж будемо робити?» – звернувся він до товаришів. Ті лише знизили плечима. «Може, зняти його стрілою?» – запропонував один. «Ти що, здурів?» – обурився інший. «Тоді всю татарву здіймемо на ноги». «Ні, стріла не годиться», – підтвердив Мацик. Думайте, хлопці, далі. Де ваші ножі? раптом почулося позад них. Братчики стрепенулися, як ошпарені. Хлопці, звідки вас принесли нечиста сила? стиха зойкнув мацик.